Caseta doi fața B. Îl va fi luat sub toic ca să-i deprindă brațul și să-i oțelească sufletul. Poate și la tămășan încă el văzuse fugind înaintea steagului său steagurile dușmane. La crasna el va fi călărit pe deal, în lumina roșii a zorilor, spre văile albe de neguri și pieptul lui va fi sorbit cu sete în viorătorul văzduh al dimineții reci, străbătută de un vânt prevestitor al morții. Și inima lui va fi bătut mai repede de bucuria chiotelor de triunf, cei răsunau prejur, acoperind plângerile în vinșilor căzuți pe pagiște, roșie de frunzele moarte și de sângele viu. Nota Dlugos, locul citat, singur izvor. Pentru omorul lui Bogdan Vodă vezi același cronicar și cronicile moldovenești, în Bogdan vechile cronice și cronici inedite. Închei nota în curând, el văzut cum țara întreagă se supunea părintelui său. Alexandru era poate în hotin poate peste Nistru, sărmană jucăria împrejurărilor grozave. Încă înainte de a se măsura cu polonii, la 2 iulie, din Suceava, Bogdan întărise legăturile sale cu cu Vodă, făgăduindu-i și aceea că nu va urmări dobândirea înapoi a chiliei, cum încercase fratele său Petru. Guvernatorul prăda în Siberia, mai sigur decât oricând de norocul lui și de puterile regatului. În Rusia, lăsată fără pază, de când cavalerii de acolo rătăceau prin Moldova după dușmanul nevăzut, se lăsase stolul de lăcuste nesățioase al tătarilor, cărora Bogdan li va fi dat peste poate de știre că pe malul stâng al nistrului stăpânii nu sunt acasă. Bogdan trimise cete din oamenii săi ca să vadă dacă nu se poate prinde marinca și puișorul de domn de sub taripile ei. Aceasta ceru iarăși ajutorul nepotului ei, regele. Deocamdată îi se dădură darul și la că ea va fi bine păzită de capitanul de Lemberg. Apoi, din adunarea nobililor coloniei, regele însuși, ai cărui sol fusese rău primiți de Bogdan, se îndreaptă spre Rusia. Dar trei castelani singuri plecară spre hotare. Bogdan îi întâmpină la camenița cu cereri de pace, și polonii erau gata să scadă birul la 50.000 de galbeni. În Voiala se dezbătea încă în această cetate, când se înfățișă în tabăra polonilor un om, necunoscut până atunci tuturora, care arăta un drum nou, mai bun decât orice pace pentru acei ce erau jigniți de stăpânirea lui Bogdan. Fugarul se chema Aron, un călugăr, poate. El se dădea drept cel din urmă din fiul lui Alexandru cel Bun, Dintre cari, el va fi scos pe Bogdan ca neadevărat. El cerea o ceată de ostași ca să înlăture prin omor pe domnul din Suceava. Firește nu pentru dânsul, care s-ar fi mulțumit cu o răsplată în bani sau în dregătorii, cu venituri în vreun colț de țară, ci pentru Alexandru, voievodul legiuit al Moldovei. Reusenii sunt un sat lângă Suceava, unde astăzi se află o biserică de piatră, ridicată de Ștefan cel Mare, pentru pomenirea tatălui său ucis prin trădare. Acolo și avea moșia o ruda lui Bogdan, care va fi sărbat o nuntă, un botez, și chemase pe domn ca să-i cinstească petrecerea prin venirea lui. Petrecerea ținut până noaptea târziu, în de păhare și închiote de bucurie, pe când străjile păzeau în noaptea de octombrie, era o vineri spre sâmbătă, 15-16 octombrie 1451. Deodată casa fu încunjurată de un stol de 100 de călăreți, și Aron pătrunse în cămara unde stătea Bogdan. El puse mâna pe fratele său și, scoțându-l din casă, făcu să-i se despartă capul de trunchi, înroșind cu sângele unei îndoite fără de legi, față de o rudă și față de un domn, sfârșitul ospățului de bucurie. Zorile de ziua răsăriră asupra priveliștii ticălosului omor. Trei Roman Domnia lui Petru Voda Aron, ucigașului Bogdan Vodă Va fi fost Ștefan în jurul mesei din Reuseni? Va fi străbătut cu sabia printre rândurile ucigașilor? Va fi văzut atunci întâiași dată chipul omului ce era să-și răsplătească apoi păcatul prin mâinile fiului scăpat de la moarte al lui Bogdan Vodă? Ori va fi fost lăsat în cetatea Sucevei, de unde credincioșii adevărați vor fi găsit mișlocul să-l strecoare până la granița munteană, unde l-aștepta o bună primire de la Vladislav Dan, prietenul lui Iancu Vodă? Acestea nu se mai pot ști astăzi. Deci, el se întoarse în privegia de unde venise și scurtul său popos, popas în Moldova îl ajută numai să cunoască împrejurările și oamenii de care era să se slujească pe urmă cu atât de desăvârșită maestrie. Între cei din tâi boieri ai săi ca domn al Moldovei se întâlnesc patru fruntași care îi scăliseră jurământului Bogdan Vodă către guvernator în februarie 1450 la Roman. Duma, fiul lui Braie, adecă Brăiescu, oană al lui Julea, Costea Orăș și Costea al lui Dan. Deocamdată, voierii aceștia aveau să aleagă între Aron, care își luă numele domnesc de Petru Voievod, și între Alexandru. Ucigașul lui Bogdan nu înțelegea deloc să fie ajutat numai copilul lui Domn. El voia pentru sine puterea spre care întindea brațe pline de sânge. Oclotitorul polonilor trebuie să fugă înaintea lui Petru, precum fugise înaintea lui Bogdan. Mica știre de la Camenița nu-i folosi mult și vântul iernei o risipi pe acasă, dar cu minția epitropului, costea părcălabul, păstrălui Alexandru măcar două puternice cetăți, una în Moldova de sus, cealaltă la vărsarea Nistrului, Neamțu și Cetatea Albă, pe care Petru nu era în stare să le sucuie. Anul 1451 se încheie lăsând Moldovei din nou dezbinate iarăși doi domni, un fiu și un nepot al lui Alexandru Cerbun, un copil din flori și un moștenitor legiuit. Dar Petru și pierdu răpede sprijinitorii și câtva timp, doi ani întregi, adică nu se mai auzi de voievodul sângeros încununat prin omor la Reuseni. Fruntașii țării încunjurau la 27 octombrie 1452 pe Alexandru în Suceava, care întărea moșile lui Costea, fiul lui Vrana. Notă Ulianitski paginile 78-79, documentul cel din tâi datat de la facerea lumii 6960, nu poate fi din 1451, pentru că Dlugos spune lămurit că, după săvârșirea crimei, Petru goni pe Alexandru, care nu căpătă până la sfârșitul anului Suceava. Închei nota Polonii îl cam lăsase în părăsire și ei se îngrijeau așa de puțin de hotarul la Puseana al țărilor, încât în vara acestui an Podolia a avut să îndure din partea tătarilor o strașnică pradă care rămase nerăzbunată. Notă Glugos paginile 112-113 Banca, Moldove... Banca Domnul Moldovei nota încă Domnul Moldovei fu poftit în doamnă să vie la oastea Castelanului și Palatinului de Cracovia, crimeși în Rusia împotriva tătarilor. Deci, greutăți în loc de ajutor. Notă Ibidem, adică tot la Dlugos, paginile 117-118, închei nota. Alexandru se gândia atunci la cu Vodă, care nu mai avea acum îndatorit față de al domn Moldovenesc. Din lui la 12 august 1452, el întărea pentru a măguri pe guvernator vechile drepturi de negoț ce aveau brașovenii în țara lui. Notă conform, Analele Academiei Române, 8 roman, paginile 239 și următoarele. Originalul în Biblioteca Academiei Române. Pe dos stă scris. Alexandri Vaide, Norum, Fuit Act. Norum. Petri vaide, continens quod in nulo loco partis moldavie, tributum ciucavie exigatur nizi in loco ciucavie, el non exigatur de tributo plus gvam secundum, consuetudinem observata am tempore Alexandri Vaide. Închei in. citatul a fost brașoveani. Închei nota. La 17 februarie ale anului următor, din Suceava, Alexandru se închina lui Iancu Vodă, făcând o învoială în toate asemănătoare cu aceea încheiată odinioară de Bogdan. Notă Bogdan, 5 documente, paginile 58-60, Hurmuzachii 2, roman, nota numărul 1. De Paști, în 1453, un nou ropot de tătărime arse malul leșesc al nistrului. Notă, Dlugos, 14 roman, paginile 133-134. Închei okay, nota. Cu o lună înainte însă, în mai, Constantinopolul ajungea în mâna turcilor. Crucea bisericilor împărătești cădea în noroiul plămădit cu sânge la picioarele păgânului învingător. Sultanul Mohamed al ii om cu gânduri mari, cu mintea luminată, cu voință de fier, așezându-se în curțile băgate ale urmașilor lui Constantin cel Mare, trâmpița spre cele patru părți ale lumii creștine amenințările sale. Vechi scaune crăiești se cutremurau de această mare lovitură de sabie. Mare aducea însă pe turci până sub zidurile cetății albe, până la gurile Dunării. Bietul Alexandru, care dădu polonilor vestea grozavă al orii țarigradului, îngheță de spaimă pe jilțul său. Iancu Vodă nu mai era guvernator al Ungariei, căci regele cel tânăr Ladislas fusese adus în țară și grija cea mare era pentru unguri întărirea scaunului regal. În sfârșit, Alexandrel împlinea în acest an 1453 cei 15 ani care dădeau voie unui domn moldovenesc să domnească fără epitrop. Acum era el era dator să se închine la rândul său vărului, craiul de peste Nistru. Astfel, la 23 septembrie 1453, el făcea jurământul de credință, în forma obișnuită, lui Predborg, Koniecpolski Polski și Ioan Kmita, care veniseră anume pentru aceasta în cetatea Siretului. Notă. Hurmuzachi, doi roman, paginile 656-657, Că septembrie 6961 înseamnă aici 1453, se vede dintr-un act latin dat de aceeași trimiși în aceeași zi cu data de la Hristos, conform Ulianitski, paginile 79-82, închei nota. Făgăduia să vie în Polonia chiar pentru a se înfățișa regelui la Kamenița la Sniatin sau la Colomea. Și acestea rămaseră cuvinte goale. Regele se însură cu deosebită pompă și lăsă grijile pe a doua zi și apoi din zi în zi mai departe. Când el ieși iarăși în adunări și în fruntea oștilor, primejdii depărtate îl chemau în Prusia. Hotarul Nistrului și Ruda de peste acest hotar erau uitate cu desăvârșire. Atunci Aron, care își zicea Petru Voievod, ridică fruntea sa îndrăzneață. Notă Cronica de la Bistrița îi zice însă Aron, nu Petru. Închei nota. Se pare că omorutorul fratelui său știa să umble neted cu oamenii de care avea nevoie, pe când Alexandru, a cărui mamă trăia însă, sfătuindu-l în zadar, se vădi un desfrănat și un bețiv, care făcu să-i fugă de la curte toșdea și răzvuna necinstea mulți boieri mari și mici. Astfel vedem deodată pe unchiul Petru, petrecând în ziua de 25 august 1454, în inima Moldovei, de la viile cotnarilor până la satul Băiceni, care era al lui Ioan Băicianu, însemnat sfetnic domnesc. Lângă dânsul stăteau oameni care, în 1451, 1452, 1453, sprijinise pe legiuitorul moștenitor, pe copilul fără păcate, pe veniaminul polonilor, oană pântece, Băiceanu, Duma Braevici, Costea Orăș, Hotco al Crețului, Micul Păharnicul și unii dregători noi, Lazea Piticul, Ioan Vistierul, Toma Cândea, Ignat Popescu, Ioan Băurean, Fedor Posadnicul, Dragoș Pahărnicul, Petru Iezereanul, Comisul. Era socotit destul de tare pentru ca din unghiul de către Ardeal, lângă baia, călugării de la Moldavița să vie să-i ceară care se întindeau asupra Moldovei întregi. Notă. Orest Popescul, câteva documente moldovene, unul roman, Cernăuți, 1895, paginile 8-9. la același an. Închei nota. Alexandru rămase strâns în țara de jos. Nici de la unul, nici de la altul nu mai avem știri din acest an. Cetele lor de boieri și țărani se încăierau în întâlniri a căror amintire s-a pierdut. Iarna îi împăcă însă prin liniștea ei albă. În primăvară și Petru și Alexandru, care rătăcise un timp pe la hotare, cerând din Bănila în Bucovina ajutor polonilor, scoase răoști și ele se întâlniră în ziua de 25 mart, sărbătoarea Bunei Vestiri, la Movile, poate prin părțile vasluiului. Notă Tratatul din Bănila 6963 se află în Hurmuzachii, doi roman, paginile 659-660. Alexandru făgăduia ajutor contra tătarilor și se îndatora ca la întâmplare să nu fugă Iurea decât în Polonia, fiecare cu nevoile lui. Închei nota. Nepotul fugi înaintea unchiului și, în cetatea albă unde se ascunse în vederea mării, boierii strecurară o treabă în băutura lui. Până vestire îi adusese în frângerea, paștele îi dă dură moartea. În august găsim pe Petru Vodă stând în liniște la Suceava. În ființa lui netrebnică se cuprindea încă sângele lui Alexandru cel Bun, căci de uita uitase cei mai mulți și de aceea întreaga a Moldovei se adună în jurul acelui în care singur mai trăia neamul vechilor domni, întemeitorilor. El îi primi pe toți cu dragoste, știu să ierte, să-i împace, să-i dăruiască. Aproape ca pe un tovarăș de domnie, el luă lângă sine pe Metropolitul Teoctist, care datora cărja sa lui Alexandrel. Notă. Vezi, Iorga, istoria literaturii române, 2 roman, pagina 535. Abia în cap numele în mărturiile bogate care întăresc hrisoavele lui. Notă. Cel din Suceava, 18 februarie 6.964, în paranteza 1456, Biblioteca Academiei Române, pentru protopopul Ioil și un grămătic înșiră pe Bratul Manoil, Hotcovornicul, Stanciul, Mihail Logofătul, Oana al lui julia Ioan Baiceanul, Petru Pârcălabul, fratele lui Costea, Cozman al lui Sandru, Danciul, de Hotin, Dragoslav, Duma Micaci, Radul Spătaru, Micul Postelnicul, Ili Vistieru, Dragoș Ceașnicul, Mihul Stolnicul, Petru Comisul. Tot așa cele din 23 și 29 august 6.963, adică 1455, ultimul pentru Duma Micaci, cel din îi pentru Todor Limbă Dulce. La 5 februarie 1445, lipsește locul, Alexandru e numără pe Duma Braevici, Manoil de Hotil, Hotin, Stanciul, Petru Pârcălabul, Oana a lui Julia, Danciul Pârcălabul, Cosma a lui Sandru, Fedor Vornicul, Albus Pătarul, Petrica Postelnicul. Închei nota. Polonii se gândiseră întâi să ridice împotriva lui, care o trăvise pentru dânsul după ce tăiase pentru alții, pe un litvan, care trebuie să fie berindei, acela cu care a avut de lucru pe urmă Ștefan cel Mare. Notă. Gvendam Lituanu, Dlugos, 14, pagina 216. Închei nota. Dar ei erau prea mult înlănțuiți de greutățile cu Prusia și dușmăniți de prinți Litvani încă nesupuși, ei erau așa de puțin siguri de Podolia, în graniță cu Moldova, încât în 1456 regele se văzut silit a mai cere un jurământ de credință de la dregătorii acelui ținut. Notă Ibidem în paginile 234-235 închei nota Petru nu putea să fie scos numai de străin. Pentru a te -ți pe cei de țară, ar fi trebuit un coborător al lui Alexandru cel Bun, și unul ca acela nu se afla în țările Craiului. Era deci mai bine ca Petru, care trebuia să rămână, să fie prieten. Încă de la 6 octombrie 1455, deci, învingătorul venind la Hotin, unde se înțelese cu dragătorii regelui, făgăduind supunere și asigurând Marincăi, care nu mai avea acum nici soț, nici copii, Afară de o fată Anastasia, numită așa după străbună sa, veniturile cetăților adeseori înstrăinate. Siretul, volovoțul, hotinul. Notă. Hurmuzachii, doi roman, paginile 667-668, închei nota. În ianuarie 1456, Petru întărea drepturile negustorilor din Lemberg. Notă. Ibidem, paginile 672-673, închei nota. În ziua de Sânt Petru, el întregea făgăduierile sale față de cazimir. Va sfârma orice legături va fi având cu alții, va asculta numai de acest rege, îi va da ajutor de călăriți împotriva prusienilor cu care urma lupta-îndepărtare, împotriva tatarilor care, sub o sau sub alta, veneau din timp în timp să-și culeagă hrana pe câmpiile roditoare ale podoliei. Va da marincăi siretul și volovățul și se va judeca pentru Țețina și Hotin. Va înzestra pe domnița Anastasia. Va veni însuși în Polonia înaintea regelui dacă nu-l vor opri tatarii sau alți dușmani. Notă Ibide în paginile 64-67, închei nota. Petru se închinase spre răsărit. Peste puțin, el plecă genunchii cu fața spre zi. După ce, în 1454, corăbiile turcești Prăzdase rămarea neagră, în 1456 Mărețul Sultan Mohamed, pe care ca pe întregul său neam îl ardea onestin să sete de aur, străbătea prădând Serbia. El porunci domnului de la Dunărea de Jos, care nu plătise până atunci ca muntenii, să răspundă în fiece an visteriei sale împărătești, 2000 de galben venețieni, deducați, căci altfel va fi rău de dânsul. Petru chemă pe toți boierii la curte în vaslui, luă sfatul tuturora și îi puse pe toți să-i scălească o hârtie de încuvințare, în care se furișease și încredințarea că și altădată țara dăduse bir turcilor, așa încât umilința de acum nu era nouă. Mihul logofătul mers să caute pe sultan în Serbia și la 5 octombrie acesta punea într-o amenințătoare țidulă un soroc de trei luni pentru schimbarea făgăduelii lui în galben bun. Aceasta se făcu la Brusa, capitala din Asia a pământurilor turcești, și, în schimb, se asigură Moldovei liniștea, iar neguțătorilor din cetatea albă negoț slobot cu Adrianopol, Constantinopol și Brusa însăși. NOTĂ IBIDEM, paginile 670 și următoarele, ULIANISCHI, pagina 88 Închei nota PATRU ROMAN LUPTA DINTRE ȘTEFAN și PETRU ARON această îndoită siguranță rușinoasă nu ținu însă multă vreme, și aron călugărul nu a ajunse în scaunul Moldovei vârsta de arcin al lui Alexandru Cel bun. Înainte de a pleca să despre Belgradul Sârbesc, bătut cu furie de toate puterile lui Mohamed al II-lea, a cu vodă se îngrijise să aibă în urma lui pentru orice împrejurări, un prieten sigur, un fiu și frate. Vladislav Dan i se va fi părut prea slab, prea șovăitor prea greu de adus la războiul cu păgânii, prea gata de ceartă când i se atingeau drepturile în Făgăraș și Amlaș, stăpânirile ardelene legate de domnia munteană. Și astfel, în locul lui, el statornici pe unul din fiii ce stătuse la turci în 1447, ai lui Vlad Dracul, pe care tot el Iancu îl ucisese pentru necredință. Și tânărul pui al Dracului se chema Vlad și avea și el vitegia îndrăcită și reata a tatălui său. Iancu îl va fi culesc cândva în călătoriile sale războinice din Balcani. Îi se dădură câțiva ostași. Pribegi, cu dor de țară și de moșiile de veniturile țării, se alcătuiră în împrejurul lui. În aprilie el trecu munții pe neașteptate, prinse pe Vlad, făcu pe fratele acestui Adam să fugă și strânse domnia în ghearele sale sângerate de uliu fără milă. NOTĂ Bogdan, Vlad sepeș București, 1896 Iorga, lucruri nouă despre Vlad Zepeș în convorbit literare pe 1901, Bogdan, documente și regeste, paginile 62 și următoarele. Închei nota. Iancu Vodă scăpă Belgradul din mâna turcilor, dar muri, de obosea la vârstei și a luptelor la 11 august. Dracul se închină atunci tânărului rege, septembrie, și făcu asigurări de prietenie văduvei eroului mort, fiului ei, Ladislas, și el un Vlad vrea să zică român după tată, dacă după mamă era ungur, care părea că va lua moștenire de puterea părintelui său și lui Mihai Silaghi, unchiul lui Ladislas, căruia îi rămăsese în seamă granița Dunării. Cu toate că Ladislas ar fi vrut să-l schimbe cu Dan Fugarul, cu toate că sașii din Ardeal ținau la și pe un popor răspopit ce se dădea drept fratele lui Vlad, al cărui nume îl purta și el, domnul Muntean nu se înstrăină de unguri, în care vedea pe apărătorii săi firește împotriva turcilor. Dar firele vieții de stat se încurcau tot mai mult în țara ungurească. Ladislas Huniadi făcut să se taie în bucăți comitele de Cili, care fusese și dușmanul tatălui său. Despătul sârbesc, un bătrân de 90 de ani, furănit la mână, se răscumpără numai cu greu și murie dată. În sfârșit, la jumătatea lunii lui mart 1457, cel mai mare dintre feciorii Iancului Vodă, fu prins din porunca regelui și pierdu capul de securea călăului, ca trădător față de domnul și stăpânul său. Nimeni n-ar mai fi putut spune acolo ce mai era să urmeze. Până nu a nu se auzit despre acest lucru, care l-ar fi oprit poate Vlad Dracul, care se privea ca un om al cuniazilor încă, luă o hotărâre care era să aibă cele mai mari urmări în viața tuturor românilor. Petru Aron era de la închinarea sa în 1456 omul turcilor și Vlad avea în sufletul său o nepotolită ură împotriva păgânilor, în cetățile cărora stătuse cu coasa morții deasupra capului atunci când în tinerețe el fusese zălog la sultanul pentru credința părintelui său. Așa un vecin nu-i mai trebuia. El aruncă deci asupra lui, îndată ce primăvara deschise drumurile, pe Ștefan Vodă cel nou și tânăr. Petru Vodă nu se grăbi să iasă înaintea unui dușman pe care avea dreptul să-l disprețuiască. Totuși el chemă la dânsul pe Muzilo de Buceaci, castelanul de Sniatin, Colomea și Carapciul, cel mai mare drăgător al focuției, și se înțelese cu dânsul pentru orice împrejurări. Un moldovean cu numele de Leul prădase în focuția. Petru îl dădu lui Muzilo, căpătând asigurarea că, regelui, că regele nu va mai ridica plângeri în această privință. Pentru împlinirea pagubelor, îl statornicea o zi de cercetare, dacă până atunci nu va fi tulburat de dușmani ce avea acum, muntenii, ungurii și toctocomanovici, vreo de tatari, și dacă până atunci și până în acea zi va căpăta pacea și liniștea care sunt de nevoie pentru a se face dreptate. Hoții vor fi sfânzurați și, pentru siguranța hotarului, Moldova își va pune pârgălab sau staroști la hotin și la cernăuți pe prut. Petru se îngrijea să capete ajutor de la Muzilo împotriva oricărui dușman și să fie adăpostit când soarta rea l -ar goni din țară, în castelele vecinului, ale căror venituri le-ar strânge el atunci. Notă. Hurmuzachii, doi roman, paginile 675-677, 1 aprilie 1457, închei nota. Apoi oștirea domnească pornia asupra lui Ștefan, pribeagul cel îndrăzneț. Acesta venea din părțile Putnei, de pe drumul cel mare care lega Buzăul Muntean cu Bacăul Moldovenesc și pe care treceau necontenit în marginea Siretului, carele negustorilor armeni și nemți din Galiția, mare drum de negoț și drum bun de oaste. Merse tot din stânga Siretului până în Ținutul Roman, mai sus de cetatea unde năvălitorul de acum stătuse, cam pe aceeași vremea anului, cu șapte ani în urmă, lângă tatăl său. În dreptul satului Doljești, Siretul face o încovoietură, un corn, și pe acolo unde se întâlneau cele trei ținuturi ale Romanului, Sucevei și Hârlăului, se trecea în Hreasca, pe malul stânga Lapei, printr-un vad. Ai lui Petru Aron, venind din Suceava, ținura aici vadul ca să oprească o trecere a dușmanului în părțile răsăritene ale Moldovei, dar Ștefan îi împrăștie și-și urmă drumul pe același țărm, mai aproape de pasurile Carpaților, care i-ar fi asigurat viața dacă ar fi fost învins. 12 aprilie El luă valea râului Moldova în sus și la orbic, în ținutul neanțului, oamenii domnești încercară iarăși să-i taie drumul. Nici aceștia n-avură noroc. Ajungând în sfârșit sus, în Bucovina de astăzi, învingătorul cotila dreapta prin păduri, în părți unde acum, mulțumită biruinței lui Ștefan, sunt sămânate pretutinde în turnurile mănăstirilor. Petru Vodă fugi înaintea fiului omului, trădat și omorât de dânsul, ca înaintea vedeniei răsplătitoare a păcatului său. Clipa de rușine, durere și primejdie la care se gândea acum cu două săptămâni în urmă, când încheia legătura cu muzilos, sosise repede. Polonii primeau un oaspete costisitor în țările lor, deprinse a adăposti domnești pribegi. Boierii care îl slujise până acum se desfăcură deodată de dânsul. Mitropolitul Teoctist lăsă în plata lui Dumnezeu pe prietenul fără noroc și luând cu el mirul sfânt ce se turna pe creștetul domnilor, după cum odinioară prorocul Samuil făcuse prin ungere cu mir din Saul un rege al iudeii, el ieși până la siret înaintea lui Ștefan. Aici, în locul zis, dreptate, pentru că aici se țineau toate judecățile cele mari de către voievozii ieșiți la câmp, sub cort, pentru ca să audă plângerile oricăruia dintre supușii lor, el săvârși între suliți, nu fără oarecare fială, slujba Ungerii voivodului. NOTĂ Știrile despre acest război le dau numai cronicile slavone ale țării, publicate de domnul I. Bogdan în vechile cronice și cronice inedite. Închei nota